15. fejezet. 749. nap, hajnali 2 óra 50. John minden katonájához szólt, még pár bátorító szót, és megveregette a vállukat, mielőtt az előretolt akciócsoport tagjai egyesével eltűntek a szeme elől a 240-es autópálya alatt vezető csatornában. Az öt akciócsoportba összesen 70 embert osztott be, egy-egy fosztogató vezetésével, utóbbiak annak idején előszeretettel használták ezt az útvonalat, Junnel út mentén surakozó elhagyott üzletek észrevétlen kipakolásához, vagy ha alkalomattán némi élelmet akartak megfújni a környékről. Vakmerőségükben egyszer még a Memoriamission kórházon is rajta ütöttek, majd a rejtett útvonalon azonnal fel is szívódtak, a csatorna bejárata egy félre első ösvényre nyílt, amely az országutat keresztezve a hegyeken át egyenesen a központi táborokba vezetett. Az egész jelenlegi terv elkeseredett hazádjáték volt csupán. Johnnak végül egy jelentés segített a végső döntésben, amelyet akkor továbbítottak neki, amikor éppen indulóban volt Forrest kórházi ágya mellől, Asheville ugyanis utánpótlást kapott a helikopterek számára egy minden bizonyal létfontosságú felszereléssel és őszerrel megrakott teherszállító repülő formájában. Ha Black Mountain nem lendül azonnal akcióba, a város fölötti rémálom reggel tovább folytatódik. Annyi egészen nyilvánvalónak tűnt, hogy Fredericks csak is a légi erejét veti majd be, amíg a védők térdre nem kényszerülnek, vagy amíg teljesen el nem pusztítja a várost. John régi karórájának világító kijelzőjére pillantott. Még öt perc. Nekidőlt az autópálya melletti töltésnek, és mélyeket szippantott a hajnali levegőből. Másfél napja folyamatosan ébren volt, és egyre hevesebben átkozta a korát. Tökéletesen kimerültnek érezte magát, a melkasa, a feje és az állkapcsa egyarány sajgott, a következő pár percben azonban koncentrálnia kellett, és muszáj volt teljes készen létben állnia. A többiek korábban egyértelműen a tudtára adták, hogy elegük volt a frontvonalban elkövetett állandó magánakcióiból, John pedig vonakodva elfogadta az ezzel kapcsolatos döntést. Az agyrázkódás hatása múlóban volt ugyan, ám a rengeteg futás, fedezékbe vetődés és a műtőben makalával átélt halálközeli élmény újból igencsak rossz hatással volt a bordájára. Minden lélegzetvétel korszúró fájdalom hasított belé, egy tüszentés vagy köhögés pedig egyenesen pokoli szenvedéssel ért fel. A parancsnokot az összecsapások sűrűjétől távol tartandó, Kevin maladi örömmel szövetkezett a városi tanáccsal, és John biztonsági, illetve kommunikációs csapatát a város legjobb katonáiból jelölte ki, grész vezetésével. John barátja és szomszédja Lee Robinson az újonnan szervezett csapat tagjaként egyértelmű parancsot kapott, ha a helyzet úgy kívánja, kötelessége akár le is ütni a parancsnokot, és ráülni, ami a méreteiből fakadóan nem is okozott volna neki különösebb problémát. John egyre csak az óráját figyelte. A pozíciók elfoglalásáig három perc még mindig hátra volt, különös tekintettel a támadás legfontosabb szereplőjére, akinek a leghosszabb időbe telt eljutnia a kijelölt helyre. Hirtelen két lövés dördült gyors egymás utánban. Automata fegyverek hosszú sorozatai hallatszottak, és egy fehér jelzőrakéta világította be az égboltot. Az izzó magnézium vakító fénye a bevásárló központ körüli utcákkal együtt John több katonájára is rávetült, akik mindenféle fedezék nélkül nyomultak előre a Tunnel kellős közepén. Ez most nagyon nem hiányzott. Súgtali. John nézett a nagy részben diákokból álló tartalékos csapatra, akiket kényten lett volna bevetni a döntő támadás kudarca esetén, és tartott tőle, hogy éppen ez történik. Az I-240-es autópálya keleti oldalán néhány száz fős egység várakozott, majdnem mindannyian Black Mountain lakosai és a fosztogatók soraiból kikerült, még éppen hadrafogható katonák voltak, akiket nem osztottak be a fő akciócsoportokba. Az egységet az 59-es kiáratnál felállított barikádig még járművek szállították ugyan, napnyugta után azonban több mint 11 kilométert tettek meg gyalogosan, erőltetett menetben. John a barikádon túl csak a relatíve csendes kocsikat merte tovább engedni, amelyek úgy tervezte, későbben mentőautóként töltenek majd be fontos szerepet. Az innen hátról lévő távot szinte mindenki más gyalott tette meg. Az előrenyomulást gondosan válogatott, többnyire a fosztogatók soraiból kikerült vadáscsapatok vezették, számítaniuk kellett rá ugyanis, hogy az ellenségnek van éjjellátó felszerelése, és időben kihelyezte előretolt járőreit. Ha a támadók menetoszlopait kiszúrják, John terve azonnal összeomlott volna. Az apacsok ugyanis valószínűleg egyszer mindenkorra letörölték volna a föld színéről támadó alakulatainak legjavát. Néhány járőrrel valóban találkoztak, John egy legalább 15 éves öreg katonai éjjellátóval tudta követni az eseményeket, ami nagy szerencséjére valahonnan előkerült. A többi éjjellátó szemüveget a fő akciócsoportok veteránjaira bízták, akik tudták is használni őket. A jelzőfény egy pillanatra teljesen elvakította john -t. Gyorsan levette a fejéről a szemüveget, és a felvillanó fényben meglátta néhány emberét, ahogyan a tünnel úton átvágva a helikopterek támaszpontja felé sprintelnek, majd hirtelen a földre zuhannak az erős géppuska tűzben. – Gyorsabban, gyerünk! – sziszegte John, miközben a fegyverropogás egyre erősödött. Aztán hirtelen meghallotta, hogy az egyik apacs beindította a rotorját. Ha sikerül elemelkednie a földtől, az egész akciónak befellegzett. Fredericks egyetlen súlyos taktikai hibát ejtett, a helikoptereit Esil Belvárosának egy központi területe helyett egy elhagyott bevásárló központ parkolójába telepítette, a beókacsör hegy távolabbi oldalára. A döntés bizonyos szempontból logikus volt, a parkoló nagyméretű, nyílt leszálló teret kínált, az öreg szírsz épületről nem is beszélve, amelyet annak idején nem fosztottak ki teljesen, és amely laktanyának, raktárnak vagy műhelynek egyaránt kiváló hely volt. A szírsz mögött fedett parkoló rossz idő esetén is védelmet nyújthatott a helikoptereknek, és persze csarnoknak sem volt utolsó. A taktikai hiba abban állt, hogy a bázis maga Asheville külvárosában, földrajzilag Black Mountain városához igen közel esett. Ha Fredericks esvé nyugati oldalára a French Broad folyón túra telepítette volna a támaszpontot, John terve majd, hogy nem teljesen megvalósíthatatlan lett volna. Az első apacs rotorja egyre gyorsult. John egységei rendületlenül törtek előre, Mindannyian tisztában voltak vele, hogy ha egyetlen gépnek is sikerül felszállnia, akkor minden elveszett. Fél tucat további katonájának elestét végignézve John arca fájdalmas grimaszba torzult, a túlélők azonban tovább törtettek a kiúzható drótakadályokból és egymásra halmozott sável záró betonelemekből összetákolt védvonal felé. A helikopter emelkedni kezdett, John pedig a feje fölött elzúgó golyokkal mit sem törődve egyenesedett fel, távcsövével feszülten figyelte az apacsot. Még pár másodperc és elérhetetlen magasságban lesz. John felkészült a visszavonulási jelkiadására. A bevásárlóközpont központ tetejéről hirtelen erős villanás vakította el egy RPG. Kézi, általában váról indítható páncéltörő gránátvető. A gránátvetőt a hordától zsákmányolt két robbanófejjel együtt egy öreg tisztre bízták a fosztogatók soraiból. A szerkezet valójában egymaga alkotta Black Mountain teljes nehéz tüzérségét, a házi készítésű gránátvetőket leszámítva, bár ez utóbbiak 15 méternél nemigen hordtak messzebbre, és a használójukra legalább akkora veszélyt jelentettek, mint a célpontra. Az akciót megelőzően a tiszt örömében széles vigyorral vette át a fegyvert, és megígérte, hogy nem val kudarcot, elvégzi a rábízott feladatot. A gránát valóban nem tévesztett célt, és valamivel a farokrotor mögött csapódott a helikopterbe, azonnal ellehetetlenítve a gép vízszintes irányítását. A lövés remekül sikerült, a repeszek láthatóan belefúrodtak a váltót védő fémdobozba és a forgó rotorokba. A robbanás erejétől az apacs erőször kisé oldalra dőlt, a pilóta pedig alig-alig tudott életet lehelni a motorba. A helikopter majdnem teljesen megpördült és az oldalával a parkoló aszfaltjának csapódott, rotorjának darabjait minden elképzelhető irányba szétszórva. Az üzemanyagtartály felrepett, amitől hamarosan a teljes gép izzó tűzlabdává változott, a robbanás bekebelezte a közelben álló másik apacsot is. A második harci pilótája a gép együtt ugrott ki a pilóta fülkéből, és próbáltak a lángoktól minél távolabb gurulni. A gépek legénységének szörnyű tettei miatt benne feszülő indulatok ellenére Jont elöntötte a szívtépő megbánás. Valaha ezek a katonák is az ő oldalán álltak, most mégis tétlenül nézte végig, ahogy a robbanás és a terjedő tűz köréből menekülő férfiak szörnyű fájdalmak közepette esnek össze az aszfalton. John fellőtt egy zöld rakétát a jelzőpisztolyából, ezzel jelezte a tartalékosoknak, hogy ideje megindulniuk. Aztán a saját egysége felé fordulva hangos kiáltással adta ki a parancsot az előrenyomulásra. Az élen haladó akciócsoportok már a támaszpontot védő, kapkodva összetákolt szöges akadályoknál jártak, súlyos fadeszkákat fektettek rájuk, ezáltal járható átkelőket hozva létre. A város felől érkező egységek az utolsó kilométeren egy öreg teherautót is eltoltak a támadás előtt kijelölt pozícióba a bevásárló központhoz vezető hosszú, lejtős út tövében. A kocsi előső lökhárítójára egy eke volt felszerelve, a jármű most fölfelé száguldott a dombon, áttörte a bázis kapuját, majd a védelem golyó záporától kigyulladt. A támadók komoly veszteségeket szenvedtek el, John pedig rettentől dühös volt, mivel egyértelmű parancsba adta a teherautó sofőrjének, hogy várjon, amíg az épület védőinek ellenállását megtörik és a tűzpárbaj elcsitul. A kocsi vezetője az utasítására fittyet hányva vállalta a magánakciót, és mostanra már minden bizonyjal halott volt, a szöges drót akadályok közé szorult társaihoz hasonlóan. Néhány Claymore akna is felrobbant, tovább gyengítve John egységeit. A behatolás, a pozíciók elfoglalása és az apacsok két RPG rakétával történő kiiktatása céljából indított támadás lassan széthullani látszott. Az előre akciócsoportok mostanra egyre kétségbe esett ebben, veszteségeikkel mit sem törődve nyomultak a céljuk felé. John képtelen volt ölbetett kézzel nézni az eseményeket. Bemegyünk! Kiáltotta el magát, és még mielőtt bárki visszatarthatta volna, sprintben megindult a fedezéknek használt töltés teteje felé. Megpróbált átkelni az autópályán, azonban a biztonsági csapata rögtön a nyomába erett, és grészszel az élen átvette a vezetést. Lee Robinson átkozódva bukkant fel John mellett, s ordítva próbálta rávenni, hogy maradjon hátul. John kommunikációs csapata, egy férfi a hátára szíjazott hordozható rádióval, Két fegyveres katona és az apacsot kilövő tiszt bellett a támadás talán legfontosabb szereplője, Mauri azonnal John mellett termett. John, öregek vagyunk mi már ehhez, szuszogta Mauri. Ráadásul egyikünk sem százas fizikailag. John nem válaszolt, hanem próbálta elnyomni a minden egyes levegővételnél a melkasába nyillalló éles fájdalmat. Mauri karja már nem lógott ugyan a nyakában, de John figyelmét nem kerülte el, ahogy a barátja vonásai minden lépésnél eltorzulnak. Újabb robbanások dörrentek a bevásárol központ épülete körül, claymore aknák és gránátok, a veszteségek pedig rémisztően súlyosak voltak. Az egyik Black Hawk rotorja lassan forogni kezdett, egy másodperccel később automata és félautomata gépfegyverek zápora juggatta ki az oldalát. A motorházból füst tört elő, a pilóta pedig a másodpilótával együtt kiugrott a gépből. A negyedik, az utolsó helikoptert egyelőre nem indították be, így John kezdett reménykedni a terv sikerében. Hirtelen erős puskaropogás hangzott fel a bevásárlóközpont északi oldalán emelkedő szírsz épületből. A sorozatok egyre intenzívebbekké váltak, és hamarosan Zsón feje fölött is elzúgott néhány lövedék, talán épp a saját katonái eltévet lövései, mire végre levetette magát a bevásárlóközpont melletti útpatka szegényes fedezékébe. A tűzpárbaj rövidesen épp olyan hirtelen ért véget, ahogy az imént elkezdődött, és most éles, szüntes kiáltások hallatszottak. Grace Black Mountain egyik megafonján felszólította az ellenséget, hogy tegyék le a fegyvert, és adják meg magukat. Igéretet tett rá, hogy fogolyként nem esik majd bántódásuk. A lövések elhallgattak, John pedig végre kidughatta a fejét az útpatka fölött, és óvatosan feltápászkodhatott. Jól látta az épületbe bejutott embereit, ahogyan a fegyvereikkel tüzelésre készen, ordítva szólítják fel a védőket, hogy tarkóra tett kézzel térdeljenek le. A negyedik helikopter mellett néhány Black Mountain katona állt, a pilóta fülkére céloztak. A pilóta és a másodpilóta felemelt kézzel kászálódott ki a gépből. Újabb robbanások rázták meg a levegőt, amire mindenki önkéntelenül behúzta a nyakát, szerencsére csak az első apacs fedézetén lévő lőszerek robbantak fel. Egy percig mindannyian a földön maradtak, majd folytatták az akciót. John átrappolt az úton, és a szöges drótba vágott átkelőn. Felerősödtek a felcserélt kiátó hangok, és a sérülteket elkezdték átszipelni az út mellé. John a rádiósa felé fordult, és elkérte az adóvevőt. Pozíciók biztosítva! Jöhetnek a mentők! A sérülteket most azonnal ki kell vinni innen! Aztán visszaadta az ósdi adóvevőt. Maladi utasításokat osztogatott, és a foglyok összeterelését szervezte a terület északi részében, külön parancsba adva, hogy az ellenfél sérültjeit egyenrangúként kezeljék, és vigyék őket az út mellé a mentőautókhoz. A mentők javarész kis teherautók voltak, és épp most jöttek elő a hetvenes országúton elfoglalt tartalékos pozícióikból. A foglyok körül valamiféle vita volt alakulóban, John kiszúrta, ahogy kettejüket kirángatják a sorból. Egyik katonája, egy korábbi főiskolás diák lágyékon térdelt egy túszt, majd bele is rúgott a földön vonagló férfiba. A diák apisztójáért nyúlt. Te ott! kiáltotta John. Megállni! A diák szitkokat szórt a lábánál heverő fickóra, és láthatóan nem vett tudomást a felszólításról. A pisztolyával lassan célba vette a katona gyomrát. Valaki állítsa meg! Ordította John, amire páronézbe kaptak, és felrántották a fiatal katona karját. A fegyver elsült, a földön heverő fogoly pedig ordítani kezdett. Több mint túsz hőkölt hátor rémülten, néhányuk megpróbált elszakadni a csoporttól, John emberei azonban gyorsan fegyvert szegeztek rájuk, vagy leütötték őket. Kevin maladi személyesen fegyverezte le a fiatal diákot. John odalépett hozzá, és keményen arcul ütötte. Mi a büdös francot csinálsz? Ez a rohadék vezette az egyik apacsot. Megölte a feleségemet, és most fizetni fog érte. Parancsot teljesítettem, zihálta a földön magzatpozban kuporgó fogoly, miközben megégett arca fájdalmas grimaszba torzult. Csak parancsot teljesítettem. John van nézett végig rajta, és félig meddig maga is szeretett volna belerúgni mélységes felindultságában, ami a férfi tetteinek emlékére és szánalmas mentségeinek hallatán hirtelen elöntötte. Még mielőtt teljesen elfogta volna a harag, inkább gyorsan elfordult tőle. A foglyoktól minden fegyvert vegyenek el, a kezüket pedig kössék össze a hátuk mögött. John rövid szünetet tartott, mintha egy belső hanggal vitázott volna, Pontosan tudta, hogy itt és most fölül kell emelkednie a haragján. Az embereimmel elmennek az út végéig, ahol egy jármű biztonságos helyre viszi magukat. Ha együttműködnek, senkinek sem esik bántódása. Mindenki hallotta, amit mondtam. Sokan őszintén velilegeztek fel, néhányan egyenesen tédre rogytak, és zokogni kezdtek a lélek próbáló ijedelem után. Végignézve a társaságon, John szinte biztosra vette, hogy alig-alig állhatnak az amatőrök szintje fölött. Maguk az NFH katonái? kérdezte John egy ránézésre a huszas évei közepén járó lányt ki magának, akinek feltűnő rangjelzés díszelget a vállán. John egy mozdulattal értésére adta, hogy lépjen előre, és a rendfokozatát kifejező jelekre mutatott. Ugye tudja, milyen hihetetlenül ostoba dolog ilyesmit viselni, különösen éjjel? Hogy én? Igen, maga. Nem is a háta mögötti beszélek. Igen, uram. Nemzeti felmentő hadsereg. Mennyi ideje szolgál? Fél éve. Jézus Istenem, suttogta John egy pillanatra hátat fordítva a lánynak. A szavai legalább valamelyest oldották az egységeiben pár percre még igencsak csak túl tengő vérszomjas indulatokat. John visszafordult a katona felé. A fiatal fekete lány vonásai verejtéktől fénylettek, és láthatóan remegett a félelemtől, mandula színű, tágranyílt szemében nyilvánvaló rettegéssel nézett Johnra. John előrelépett, és megnyugtatóan a fogoly vállára tette a kezét, így azonban csak még jobban érezte a remegését. A csatának vége, kapitány. Senki sem fogja bántani. Érti, amit mondok? A lány szipogva bólintott. Szeretném, ha segítene nekem és vele a saját bajtársainak is, hogy több hibát már biztosan ne kövessünk el. Készen áll erre? Igen, uram, felelt akadozó hangon a katona. Hová valósi? plainsboro New Jersey államba, válaszolt a lány egyből felismerhető jersey akcentussal. Nem messze onnan nőttem fel, mondta bátorítóan John. Hogyan került ilyen messzire? Besoroztak, mint az itteniek nagy részét. Azért lehettem kapitány, mert diplomám volt. Miből? Üzletvezetésből. Ó, kiváló! Sóhajtott John. Rendben van kapitány. Hogy hívják? J.J. Johnson. Figyeljen most rám, J.J. Johnson. Nálunk nem divata foglyok bántalmazása vagy kivégzése, szóval szeretném, ha együtt dolgozna velem, és megnyugtatná az embereit, mielőtt kivisszük innen őket. Számíthatok magára? A lány elkerekedett szemmel hallgatta Johnt, majd a válla újra rázkodni kezdett a sírástól. Miért sír? Azt mondták nekünk, hogy a helyi vademberek. Egy pillanatra megtorpant. Elnézést, uram! Azt mondták nekünk, hogy maguk kivégzik a fogjaikat? Újabb rövid szünetet tartott hogy a fekete bőrűeket agyonverik, a nőket pedig megerőszakolják. Én tehát duplán retteghetek. John közelebb lépett hozzá, és a fejét rászta. Így próbálnak egymás ellen fordítani minket, mondta szomorúan. Nézzen rám! Rasszistának tűnök? Netán olyannak, aki nőket erőszakol? Hány nőt lát a katonáim közt? Hány feketét? Válaszoljon! John hangja egyre dühösebbnek tűnt, mire J.J. hátra lépett és lehajtotta a fejét. Tényleg megígéri, hogy egyikünknek sem esik bántódása és nem végez velünk? Annak idején ezredes voltam az Egyesült Államok hadseregében, és becsület szavamat adom, hogy amíg engedelmeskednek az embereimnek és nem próbálnak megszökni, sértetlenül visszaviszem magukat Black Mountainba, ahol biztonságban várhatják a döntésemet a sorsukról. Amint ennek az egésznek vége, valószínűleg szabadon elmehetnek majd. John elnézett a válla fölött a többi fogoly irányába. Mint hallották, amit mondtam? Többen hálásan bólintottak felé, néhányan halható igen uramokkal nyugtászták a bejelentését. Páran nyíltan zokogni kezdtek. Maga itt a rang tiszt. A lány a csoportja felé pillantott és megrásza a fejét, majd a még mindig a földön vonagló pilóta felé bólintott. Kalmen nagy az, ő volt a légitámaszpont parancsnoka. A helikopterek legénysége és a karbantartók a Nemzeti Gárda tagjai, a többiek az NFH-hoz tartoznak. June ellépett a lánytól, letérdelt Kalmen mellé, majd erősen a hajába markolva felemelte a fejét. A férfi éget szőr és hús bűzelengte körül, az arcán égési sérülések égtelenkedtek. – Hall engem őrnagy! – Kalmen erőtlenül motyogott valamit. – Maga a hadsereg katonája? – Fél éves kiképzéssel semmiképp sem repülne úgy, ahogy a legutóbbi találkozásunkkor vezette azt az apacsot, az már biztos. Igen, hat éve! John közelebb hajolt hozzá, és a hangja alig hallható baljósuttogásá alakult. A rajtam múlna, személyesen lőném agyon magát azért, amit velünk és a fosztogatókkal művelt. Megszegte a szabályokat, őrnagy, én pedig mélységesen megvetem ezért. De nem fogom lelőni, sőt, bíróság elé sem kell majd állnia, mert, hadd találjon ki, maga csak parancsot teljesített. Kalmen halálra vált tekintettel mered rá, és képtelen volt felelni. John felnézett grészre. Ez a rohadék gyalogolni fog, nem érdekel, mennyire szenved. Zárjátok be valamelyik pincébe a géppuskással és a többi pilótával együtt. A helikopterek karbantartóit ugyanígy, ha még élve előkerülnek. A rendes hadsereg tagjait tárgyalási alapként megtartjuk akkorra, amikor ennek az egésznek vége lesz. Most pedig vigyétek a szemem elől, mielőtt meggondolom magam. A szomorú menet megindult a kapu irányába, amelyet még az ekével felszerelt teherautó rombolt szét, az utcán pedig megjelentek az első mentőautóvá alakított járművek, készen a sérültek elszállítására. Mauri vigyorogva tűnt fel John mellett. Az egyik Black Hawkot csúnyán kijoggattuk, úgy tűnik, kégett a motorja is, de a másik rendben van, nem folyik belőle az üzemanyag sem. Megpróbálok életet lehelni bele. John mosolyogva bólintott. Lássuk, emlékszel -e még, hogyan kell ezt csinálni? John követte Maurit a Black Hawkhoz, amit most is az egysége pár katonája őrzött. A tartalékos támadási hullám csapatai a Tunnelwood túloldalán szétszórodva kutatták át az utánpótlással megrakott kamionokat, amelyek valamivel sötétedés után érhettek be az Ashfieldi reptérről. John egy másik akciócsoportjának a tervek szerint az itteni támadással egy időben kellett rajta ütnie a 16 kilométerre délre fekvő repülőtéren, ha a felszereléseket szállító repülő még ott volt, a parancs szerint minden ellátmányt le kellett foglalniuk, vagy rosszabb esetben fel kellett gyújtaniuk. A terv legfontosabb része csak ezután következett, John munkás csapatokat rendelt ki, hogy 150 méterenként felbontsák a kifutó és a gurulóút aszfaltját, a nemzetközi módszernek megfelelően hatalmas x-ekkel jelezve az aszfaltsík két végén, hogy a kifutó pálya nem használható. Nem érkezhet több transport Blumontból, Charlestonból, sem semmilyen más helyről, amíg a jelenlegi helyzet nem tisztázódik. Sérült karjára vigyázva, Mauri ügyetlenül bemászott a Black Hawk pilóta ülésébe és bekötötte magát. A másodpilóta helyét Billy Tindal foglalta el, mivel életében nem ült még helikopteren, most tágra nyílt szemmel figyelte Maurit, ahogy bekapcsolja a zseblámpáját, majd előszedi és vizsgálni kezdi a felszállás előtti ellenőrző listát. Mauri végül John felé fordult. Ahogy jó előre szóltam, több mint húsz éve nem vezettem ilyen madárkát, az is csak egy öreg húj volt a Nemzeti Gárda flottájából. Azt hallottam, az egész olyan, mint a biciklizés próbálta oldani a feszültséget John, bár jelen pillanatban senki nem értékelte különösebben a Point. Mória fejét rászla, és Bildire nézett. Van tipped, hogy hol lehet az indító gomb? Ha nem lettek volna a mostanihoz hasonlóan súlyos helyzetben, John hangosan felnevetett volna a kérdés hallatán, a beszélgetést azonban egy kiáltás szakította félbe a közeli épület irányából. Bejövő löveg! Pár másodperccel később gránát csapódott be néhány száz méterre délre. Gránátvető! Mauri, ne szarakodj! Keresd meg azt a rohadt gombot, pörgessd föl a kicsikét, és tűnjünk innen a francba. Mauri átkozódva babrát tovább a legkülönfélébb kapcsolókkal, míg végül nagy nehezen rábukkant a keresett gombra. A turbina meghajtású motor életre kelt, a rotor lassan forogni kezdett a fejük fölött. Durva, zörgő hang hallatszott a motorból, Mauri folyamatosan próbálgatta a gyújtásnak hit kapcsolót, majd az üzemanyag keveréket kezelte egy kar segítségével. Azaj egyre élesebb és hangosabb lett. "Még nem biztos, hogy rendben vagyunk", kiáltotta Mauri. "John, ha nem egy pokolian gyors fuvart akasz Black Mountainba, egy potenciális zuhanással megspékelve, akkor most ki. John jó mélyre hajolva kiugrott a helikopterből, és az útszélét kémlelte, ahol a felcserek még mindig a sérültek ellátásával foglalatoskodtak. A súlyosabb eseteket, akik kocsival már nem érnének el a kórházig, azonnal tegyék fel a helikopterre, kiáltotta John. A felcserek hadsebesültet hoztak, közülük kettő az ellenség sorajból való volt. A Black Mountainiak egyike egy öreg tengerésztiszt volt, Forrest közeli barátja, aki az RPG-vel az imént kilőtte az első apacsot, ő több golyót is kapott a gyomrába. John nem igazán hitte, hogy pár percnél több ideje lenne hátra, a felcserek mégis óvatosan és látványos tisztelettel kezelték. John megszorította a kezét. Ezt a menetet maga nyerte meg nekünk pajtás. Pazarul leszette azt az apacsot, mondta John a lehető legnyugodtabb hangon, amire jelenleg képes volt. A férfi tekintete lassan elködösödni látszott. Szemperfi! Szemperfi teljes formájában Szemper fidelis, az Egyesült Államok tengerészgyalogságának hivatalos mottója, jelentése örök hűséggel. A másikra már nem maradt időm. Sikerült felszállnia? John erősen szorította a katona kezét. Egy lövéssel mindkettőt kijötötte, őrmester. Bejövő löveg! John leguggolt, a beteg szállítók pedig a földre tették a tiszt hordágyát, és fölé hajolva a saját testükkel igyekeztek megvédeni a sérültet. A gránát nagyjából 45 méterre északra csapódott be. A pozíciójukat most arra nyilván bemérték, és valószínűleg egy abbaóka cserhegyen lévő ideális tüzelőállásból lőttek rájuk. Gyerünk, Bauri! száj már fel! ordította John. A rotorok egyre gyorsabban forogtak, Mauri pedig szimultán próbálta felmérni a gép lehetőségeit, és egy füst alatt a vezetésébe is beletanulni. A lapátok hangja egyre jobban emlékeztetett a helikopterek jól ismert rügtető suhogására. john a zaj egy pillanatra visszerepítette a sivatagi vihar hadműveletbe, amikor az irak elleni offenzíva első pillanataiban egy egész helikopterflotta zúgott el a feje fölött. Aztán újból lebukott, és a következő gránát mindössze 20 méterre csapódott be a helytől, ahol a segítők még mindig a sérülteket igyekeztek a mentőautókba emelni. A Black Hawk zúgását is túlharsogó sikolyok hallatszottak, ahogy a gép először közel két méteres magasságba emelkedett, majd visszazuhant, és újból felfelé indult. A helikopter farkavadó rángatózni kezdett, kis hián elcsapva aki így kénytelen volt újból az aszfaltra vetni magát. A gép visszafordult a másik irányba, és egyenes vonalban felszállt, miközben a parkolóban lángoló apacs roncsait gránát találat érte. Gyerünk! Gyerünk! Mozgás! ordította John, amikor rádöbbent, hogy embereinek nagy része a körülöttük becsapódó gránátokkal mit sem törődve a megszerzett Black Hawkot bámulja, mintha a koncentrációjukkal igyekeznének segíteni a felszállást. A gép enyhén megdőlt, és kis híján a bevásárló központ tetőszerkezetébe sodródott, majd bizonytalanul dűlöngélve előre dőlt orral felemelkedett, és Black Mountain felé beleveszett az így sötétségbe. Egy újabb gránát közben a foglyok menetoszlopa mellett robbant fel, végezve néhányukkal és pár Black Mountini i örrel is. Grész oda a többieknek, hogy rohanjanak le egészen a platós teherautóig. John is jelzett a mentőautók vezetőinek, hogy húzódjanak hátrébb. Hirtelen új ötlete támadt. Oda az egyik közelben álló emberének, hogy hozza vissza a foglyok kapitányát, majd parancsba adta, hogy mindenki keressen fedezéket a bevásárló központban. Senkinek sem kellett kétszel szólnia. Ő maga a rádiós szakemberével a háta mögött, sietve belőtte Kevin Maladit egy kiszakadt ajtón. Sereghajtóként hamarosan Lee Robinson is megjelent, hangosan átkozta John-t, újra képtelen volt távol tartani magát a csata sűrűjétől. Oda bent sötét és kísérteties látvány fogadta őket. John jól emlékezett az évekkel ezelőtt még heti rendszerességű bevásárló körútjaikra elizabeth és Jenniferrel. Eszébe jutottak az idők, amikor Jennifer-t hétről hétre szinte rituálisan kellett elrángatni a Disney játékbolt elől, és arról kellett egyezkedni vele, hogy b Baby vagy Disney plusz állatkát szeretne-e jobban. Ez utóbbi árban legalább két bínivel ért fel, a közgazdaságtan alapjai egy négy éves kislány szemén keresztül. Bár az emlékek fájdalmasan nyilaltak belé, a sötét folyosó láttán egy pillanatra mégis elmosolyodott, mintha a kislánya bármelyik pillanatban előszaladhatott volna valamelyik oszlop mögül. Jennifer mögött persze a nővére, Elizabeth sem maradt el messzire, aki ekkoriban már érdeklődve lassított le a tarka égszeres bódék előtt. A bevásárlás után általában haraptak még valamit, mielőtt hármasban az út túloldalán álló mozi felé vették az irányt, éppen abba az épületbe, amelyel szemben John percekkel ezelőtt az útpatkára vetette magát, hogy ne kapjon golyót a fejébe. A bevásárló központ mára nem volt több elhagyott romok sötét temetőjénél, a boltokat a nap utáni első héten annak ellenére kifosztották, hogy az egész komplexumban alig volt egy-egy üzlet, amely a túléléshez akár a legkevésbé hasznos dolgokat árulta volna. A központ nagy részét végül felgyújtották a megvadult fosztogatók, egy halom rohadólomot hagyva maguk után. A pláza, amely annak idején a jómódú amerikai társadalom ikonikus jelképe volt, már a jártarom halmazzá változott, telisteli kísértő emlékekkel. John végül félretolta az emlékképeket, hogy az épület fizikai állapotára koncentrálhasson. Az óriási szilsz épületet laktanyává és raktárrá alakították a helikopterek legénysége és a biztonsági személyzet számára. Egy generátor még mindig működött, fölőről pedig halványan pislákoló lámpák szórták hátborzongatóan derengő fényüket az elszenesedett romokra, a betört kirakatokra egy szétroncsolt arcú, két évvel azelőtt divatosnak számító ruhába bújtatott próbababákra és egy hajléktalan tábor nyomaira, amelyet még Fredericks emberei számolhattak fel, amikor ideértek. Rohadó ruhák és ürülék émeitő, penészes szaga terjengett a levegőben. A romokat és a törmelékeket már jó régen félrehordhatták, közel száz ágynak és egy étkezőnek, valamint egy raktárhelyiségnek teremtve helyet a szerszámos és autós részeg egykori első emeleti területén, amely persze a fosztogatók egyes számú célpontja lehetett annak idején. A tetőt érte ugyan néhány gránáttal állat korábban, magasan fölöttük, de a felsőbb szintek továbbra is stabilan álltak. Maladi, jelölt ki a biztonságiakat! Amint elmúlik a veszély odakint, tereld a teherautókba az embereket, és vidd őket biztonságos búvóhelyre, aztán jelölj ki egy osztagot az itteni felszerelésteltárba vételére is! John a kezébe vette a rádiót, és bejelentette, hogy tiszta a levegő. Sikerült egy Black Hawk típusú helikopter zsákmányolnunk. Jelenleg úton van Black Mountain felé. A gép a miénk. Amennyiben Fredericks figyelte a rádióadásukat, ez bizonyára kihúzta nála a gyufát. Johnnak nem esett nehezére elképzelni az új jongást, amit a hír odahaza Black Mountainban kiválthatott. Kérem a kórház előkészítését legalább ötven további sebesült fogadásáról. Miután befejezte a rádiózást, a figyelme az épület feltérképezésének egyelőre zseblámpákkal nekiálló egységek felé fordult. Amikor a katonák az ágyakhoz értek, izgatottan kiátozni kezdtek, mert azonnal élelmiszer csomagokat, rákcsálnivalót, kényelmes hálózsákokat és személyes holmikat találtak. Jól van, emberek, figyelmet kérek, rikkantotta John, a hangja erősen visszhangzott a barlangszerű csarnokban. A személyes fosztogatásnak itt a vége. A második osztag biztosítja az épület körüli területet. Az ellenség nem fogja csak úgy behúzott farokkal eltűrni a vereségét, és még hajnal előtt megpróbálkozhat az ellentámadással. Állítsák fel a tüzelőállásokat, ahogy tanulták, maradjanak távol az ajtóktól, és ne tegyenek semmi feltűnőt. Az első osztag feladata az étkező biztosítása, az ételből, amit találunk, egyelőre mindenkinek egy-egy fejadag jár, és nem több. A hármos osztagé a raktár részleg, lefogadom, hogy baromi bőséges fegyver és rőszertartalékukat fedeznek majd fel. A négyes osztag biztonságba helyezi a kint álló járműveket, amint a gránát támadások alább hagynak. Hegyezzék a fülüket, és azonnal rohanjanak fedezékbe, ha a gránátozás folytatódik. Amennyiben sértetlen üzemanyagtartályokra bukkannak, találják meg a módját, hogy biztonságba szállíthassuk őket. Egyenként pár tonnát nyomnak, de számunkra most minden csepp aranyat ér. John újra a rádiósához fordult és bekapcsolta az adóvevőt. Tartalékosok, induljanak a második számú célpont felé és tartsák meg a pozíciót! Fél órán belül el kellett foglalniuk a 240-es autópálya délkelet felé vezető felüljáróját, biztosítva ezzel a Baoka és a gyűnnel úthoz vezető alagodat. John Kevinhez lépett, és a vállára tette a kezét. Szervez csapatot a hat legjobb emberedből, és kerítsétek elő a még életben lévő fosztogatókat, van egy testhez álló feladatom a számukra. Hagyd őket pihenni 15 percet, és kapjanak valamit enni is, aztán irány a belkacser hegy. Azt akarom, hogy szedjék le onnan a gránátvetős csapatot minden járőrrel együtt. A férfi bólintott. És Kevin, hány embert vesztettünk? Kevin sóhajtott, és a fejét rázta. Nem nagyon volt időm megszámolni. Ezzel benyúlt a zsebébe, és egy maréknyi cédulát húzott elő, ezeket még a városban készítették minden egyes katona számára, feltüntetve rajtuk a nevüket, a vércsoportjukat és a legközelebbi hozzátartozójukat. Eddig tizennyolcat gyűjtöttem össze. John felé nyújtotta őket, ő viszont egyelőre nem akarta magára venni a terhet, annak később jön el az ideje, miután a harcnak valóban vége. Lássuk inkább a zsákmányt, mondta halkan, kezét bátorítóan továbbra is Kevin vállán nyugtatva, és hogy minek vehetjük azonnal hasznát. John a karórájára pillantott, tíz perccel múlt hajnali négy. Ez az egész kevesebb, mint egy óra leforgása alatt zajlott le. Nap és vele a terv következő szakaszáig még másfél órájuk volt hátra, s John őszintén remélte, hogy ez már nem torkollik újabb értelmetlen vérontásba. Hol van a kapitány, akit fogja lejtettünk? Maladi egy apró mozdulattal a lány felé mutatott, akit John egyik katonája őrzött. A kezét összekötözték a háta mögött. Hat órakor mindenképp ébresz fel, de előbb még beszélnem kell vele. John a fogolyhoz lépett, és közben kinyitotta a zsebkését. A lány rémülten nézett fel a nyitott pengével közeledő parancsnokra, a reakciója mély sajnálattal töltötte el john -t. George azt hitte, itt helyben meg fogja ölni. Forduljon meg, kérem! A lány mozdulatlanul merett rá. Az Isten szerelmére csak a kötelet akarom levágni a kezéről. Most pedig forduljon meg! A lány továbbra sem nyugodott meg teljesen, de engedelmeskedett. John elvágta a kötelet, és odaszólt a fogjott őrző katonának, hogy nyugodtan harapjon valamit, megpihenjen. Amint kiszabadult kötelékeiből, George a masszírozva visszafordult John felé. – Köszönöm, uram! – A szavát adja, hogy nem próbál meglépni? – Igen, uram! – Rendben van! Keressünk magának valami ennivalót az élelmiszerkészetekből, és beszélgessünk egy kicsit. John maga elé engedte a lányt, és satlakoztak egy kisebb csoporthoz, amelynek a tagjai a femalogójával díszített kartondobozokban kutakodtak a régi, előcsomagolt konzervek között. John kivett egy tojásbékönnel feliratú dobozt, illetve néhány műanyag zacskóba csomagolt evőeszközt, majd intett a lánynak, hogy nyugodtan menjen előre. J.J. egy apró ideiglenes hálófülkéhez vezette. – Ez volt az én helyem? – mondta, és leült az összecsukható kempingágyra, miközben csón körülnézett. Az ágy körül kifeszített vászonanyagon, amely intim hangulatot kölcsönzött a csöknyi térnek, néhány kép volt kifüggesztve. – Megengedi, hogy megnézzem? – Kérdezte John, egy főiskolás diplomahosztón készült fényképre mutatva. A lány bólintott. Igen. John óvatosan leemelte a fotót a falról, és a zseblámpája fényénél közelebbről is megvizsgálta. Középen a diplomáját boldogságtól sugázó arccal szorongató Jajjét ismerte föl, egy magas fiatal ember állt mellette, két oldalt pedig egy-egy idős házas pár volt látható a széleken és az előtérben, őket néhány tizenéves gyerek fogta közre. John erőtetetten elmosolyodott a megőrzött, mégis mindenestül elveszett múltbéli pillanatra vagy majd tisztelettudóan visszaadta a képet. A családja? A lány nem válaszolt. Jelzse, abszolút megértem, ha nem akar ilyesmiről csevegni. Én a táccában hordom a kislányom képét. Diabétezben halt meg. Még mindig nehéz beszélnem róla. Jelzse remegő kézzel bükött a fotóra. Ők itt a jobb oldalamon a szüleim. A vőlegényem Jim. Itt egy pillanatra megtorpant. Orvosnak készült, Radgelsz szegyetemre jelentkezett. Ők a szülei? A kisfiúk és lányok az ő testvérei? John nem reagált. Tudta, hogy Zseldzse vagy ennyiben hagyja a dolgot, vagy pár pillanaton belül magától feltör belőle, amit el szeretne mondani. A szüleimnek rózsaültetvényük ültetvényük volt. Én az üzleti dolgokban segítettem nekik. Nagyot sóhajtott, majd kuncogni kezdett. A környékünkön annyi fejlesztés indult el, hogy a földek ára hirtelen az egekbe szökött. Egyre csak mondogattam, hogy el kéne adnunk az egészet, hiszen tulajdonképpen milliókon ültünk, de ők őszintén szerették a rózsatermesztést. A támadás után néhány napba telt csak, hogy minket is kifosszanak. Mint ha az ember bármit is zsákmányolhatna egy hat hektáros rózsaföldön, ami javíthatja a túlélési esélyeit. Aput akkor ölték meg? A lány monoton hangon mesélte tovább az általa átélt szörnyűségeket. Johnnak már-már túlságosan is ismerős volt a helyzet, a túlélők újra meg újra elismételt rim ugyanazon az üres, érzelemmentes hangon, egy összeomló nemzet története. JJ-nek és az édesanyjának egy kiskertben sikerült kihúzniuk az első télig. Időközben elkergettek egy foszogató bandát, és megöltek egy nemi erőszaktevőt, akivel azonban már csak akkor sikerült végezniük, amikor egy ígyel öntudatlan részeg álomba merült. Zsejzse végig reménykedett a vőlegénye visszatértében, de sosem látta többé, az első télen pedig az édesanyját is el kellett temetnie. Tüdőgyulladás vitte el. A lány tíz komor percen át mesélte az elszenvedett borzalmakat a fájdalom legapróbb jelenélkül. Mikor először hallottam az NFH-ról, épp Princetonban állítottak fel egy központot. Önként bevonultam. Őszintén hittem a szlugemben, hogy Amerikát építjük majd újjá, emellett napi több étkezéssel kecsegtettek, és végre legalább biztonságban érezhettem magam. Válogatás nélkül bevettek bárkit, aki csak betette a lábát a tobozzó központba. Egy órával a bevonulásom után közölték, hogy tiszti kerültem. Ezután kiképző táborba küldtek egy egyetemi kampuszra, én pedig eleinte szinte a menyországban éreztem magam. Fűtött épület, rendes étel. Egy hónapon belül majdnem öt kilót szedtem fel, aztán egyből kis ki vezényeltek minket. Az első feladatom a New Yorkból kifelé vezető út őrzése volt. Az egységem Habakem városában állomásozott, és a parancs szerint mindenkit agyon kellett lőnünk, aki megpróbált átjutni a folyón. Micsoda! Csajdzse értetlenül mered rá, és a fejét ingatta. Hát nem hallotta, uram? Pest is, Ebola, minden betegség, amit csak el tud képzelni. A folyó túloldalán mint szabadon pusztított. A plegykák szerint akkor is legalább százezeren tengődtek a romok között. Középkori állapotok uralkodtak, a város égett, bár nehéz volt elképzelni, mi maradhatott még meg benne, ami egyáltalán lángra kaphatott. Parancsba kaptuk, hogy mindenkit lőjünk le, aki megkísérni a menekülést. És megtették? A lány nagyot sóhajtott. Eleinte képtelen voltam rá. Megpróbáltam figyelmeztető lövéseket leadni. Általában kis ladikokban és sónakokban jöttek, de akadtak, akik úszva próbálkoztak. Egy idő után választanom kellett, ők vagy mi. Lehajtotta a fejét. Igen, lőttem rájuk és öltem is. Azt mondták, ha bármelyikünk hozzáér egyetlen egy menekülthöz is, vele együtt őt is agyönlövik. A lány felnézett Johnra. Ön mit tett volna, uram? John nem felelt a kérdésre. Folytassa. Mi történt ezután? Az egységemet végül kivonták, és Blumontban kell lesz szolgálatra jelentkezzünk különleges kiképzésre. Blumont említésére John rögtön felegyenesedett. Végre valaki Frederiksen kívül, aki a saját szemével látta az ottani viszonyokat. Mit látott ott? Találkozott az új elnökkel? Valóban felállt a kormányzat? A feszült tudásvágy egyértelműen áthatotta a hangját. Jay zsesóhajtott és megrászta a fejét. A kiképzőinken kívül nem találkoztam senkivel. Az egységem egy hónapig volt ott egy haladó, városi harcra fókuszáló gyalogos kiképzési program keretein belül. Sajnálom, uram, de ez minden, amit láttam. John bosszúsan szuszogott a helyén. Mi magunk is furcsának találtuk az egészet. Úgy értem, mindig is érdekelt a történelem, még az is felmerült bennem, hogy a főiskolán szakra jelentkezzek. Régi felvételek a közkatonákkal diskuráló elnökökről és tábornokokról. A halciked fenntartása, meg minden ilyesmi. Mi ezzel szemben egy közeli városban felépített táborba vonultunk be, ahonnan minden civil túlélőt elköltöztettek, és egyre csak az épületek elfoglalásának módszereit gyakoroltuk. Az a hír járta, hogy a középnyugatra küldenek minket. Senki nem akar Csikágóba, Clevelandbe vagy Pittsburghbe menni, szóval tényleg ízulni kezdtünk. Miért? Nem hallotta a híreket? Csak a BBC híradóját fogjuk a rádión, nagyjából ennyi. J.J. újból a fejét ingatta. Máshozzánk hasonló NFH katonákkal is találkoztunk, zászlóval erősségű egységeket akartak szervezni a csapatainkból. A szállásunk egy Ohio államban verbuvált egységgel volt közös. Ők állították, hogy az ország azon térsége nagy részben még mindig csak ötös szintű. Bandák szerveződnek hadseregekké, néhány közülük őrült vallási szektaként működik, mások pedig, jobb szó hiány, egyszerűen csak barbárok. John Black Mountain a hordával vívott csatájára gondolt, de egyelőre nem szólt közbe, hanem hagyta, hogy Zserge folytassa a beszámolóját a különféle plegykákról, egy dezertállással próbálkozó katona kivégzéséről, a Blumontban igencsak bőséges étel és felszerelési ellátmányról, amely mindannyiukat engedelmességre készítette, majd végül az egész egységén végigfutó félelem hullámról, amikor megtudták, hogy a századokat kivonták a csikágói küldetésből, és az új parancs alapján az új Észak-Karolinai kormányzóval kell majd tartaniuk. Mégis, mitől féltek? A lány habozni látszott. Kivele! Most már semmitől sem kell tartani a dzserzse. Ha ennek egyszer vége lesz, az NFH haderejéből ejtett foglyokat választás elé fogom állítani. Ha akarnak, itt maradhatnak velünk, vagy szabadon megpróbálhatnak hazajutni. Komolyan mondja, uram! John kinyújtotta a karját, és megfogta a lány kezét. Csak néhány évvel lehetett idősebb, mint a saját hadseregét alkotó diákok, akik bár valóban hadszedzettek voltak, John időnként még mindig csak a kölyköket látta bennük. Azt állították, hogy errefelé nem szokás fogjukat ejteni, és ahogy korábban is mondtam, én, mint fekete, azt mondták, J.J. hangja elcsuklott. Az utolsó mocsadékok, suttogta maga elé John. A lány csak bámult rá. Ha J.J. igazat mondott, a beszámolója egészen megdöbbentő képet festett a Blumonti vezetésről, és egyben tovább erősítette Johnban, hogy a parancs megtagadásról, sőt a nyit ellentámadásról hozott döntése nagyon is helyes volt. Ne feledje, én is dzsersziből jöttem, mondta végül. Melyik lehajtó környékéről? Tette fel a régi viccből jól ismert kérdést a lány egy halvány mosoly kíséretében. A 150-esről a Garden State Parkway úthoz közel. New York? Úgy van. A beszédéből már nem találnám ki, uram. Jó ideje, itt élek. Az ilyesmi megváltoztat ezt azt az emberben. John viszonozta a mosolyt, majd újra elkomorodott. Mindent összevetve úgy érezte, sikerült ledönteniük néhány falat, amely elválasztotta őket. Először több mint 30 éve jöttem délre, hogy a gyúk egyetemen tanulhassak, és igen, a régi szereotípiák bennem is dolgoztak. A barátaim otthon, éjszakon állandóan azzal szívattak, hogy olyan leszek, mint az a pasas a gyilkos túrában. A táborban az egyik este megnézették velünk azt a filmet. Azt mondták, az élet délen most nagyjából olyan, mint amit abban láthatunk. A rohadékok, káromkodott John. A módszerük az emberek kölcsönös félelmére épült, ezzel a jól bevált technikával hangolták Black Mountain ellen a katonáikat, nem csoda hát, hogy a fogjai eleinte szinte dermettek a rémülettől. A fosztogatók között tagadhatatlanul voltak viharvert, egészen vad megjelenésűek, de hogy a kormányzat szándékosan felerősítse és táplálja ezeket a beteges előítéleteket? Szóval ide kerültek, és azt hitték, hogy a helyiek mint fogatlan parasztok, meg alkoholisták? Igen, valami olyasmi. Az egész egységem Jerzyből való. Elég furcsa volt az egész, nem értettem, miért vezényelnek minket ide, míg a déli egységet éjszakra küldik. Ez bevet rutin, Zsadze. Soha ne küldj katonákat a saját rokonaik és szomszédaik ellen. Inkább meséld be nekik, hogy a másik oldal gyűlöli őket. Az én városomból is behívtak úgy száz embert, engem meg egy vezérőr nagy kinevezéssel akartak lekenyerezni. Vezérőr nagy lehetett volna? kérdezte a lány, érezhető meglepetéssel a hangjában. Valahogy úgy. És visszautasította? Megint csak valahogy úgy. Tulajdonképpen ez az egész küzdelem erről szól. J.J. egy percre elcsendesedett. Sajnálom, uram, mi nem tudtunk semmit. Elkülönítettek bennünket már aznap, hogy ideértünk. Azt mondták, bármelyik civil, akivel találkozunk, potenciális terrorista, és hogy maguk egységesen és nyíltan fellázadtak az új kormányzat ellen. Ha csak pár nap eltávozást engedélyeztek volna maguknak, hogy egy kicsit megismerhessenek minket, máshogy látták volna. Továbbra is amerikaiak vagyunk. És mi van Chicagóval? Cleveland-del, meg az eféle helyekkel? Ezzel kapcsolatban én sem tudok többet magánál, jay Mi magunk is néztünk már szembe különféle bandákkal, és valószínű, hogy még mindig bőven találni belőlük az országban. No de az itteni emberek nagy része, akik túlélték a napot. Azt hiszem, mi semmit sem szeretnénk jobban, mint újra egy országként fogni össze és elkezdeni az újjáépítést. Ehelyett úgy látom, bizonyos felsőbb erők igyekeznek egymás ellen fordítani minket. Blumont? Ha Fredericks valóban a kormányzat hozzáállását képviseli, azt kell mondanom, hogy igen. A lány elmerengett a gondolaton, és vett egy nagy levegőt. Félig oda sem figyelve felpattintotta a szárított tojásos békönös konzerv dobozát, és majszolni kezdett egy darabot az ételből. john is megkínálta belőle, ám ő egyelőre visszautasította az ajánlatot. A látvány minden esetre kifejezetten csábító volt, John képtelen volt felidézni, mikor evett utoljára valódi békönt. Hirtelen felvillantak előtte a nap előtti cikkek a kormány szó szerint több milliárd dolláros beszerzéseiről, amelyek keretében hihetetlen mennyiségű élelmiszerkészítményt vásároltak fel a hadsereg hatalmas, azonnal fejadat fejadattartalékai mellé. john keserűséggel töltötte el, hogy a szomszédaival és a barátaival együtt azóta nem látott efféle válsághelyzeti élelmiszercsomagokat, Mióta a rendes hadsereg egy zászlóalja immár több mint egy éve átvonult Black Mountain városán. Mindkettőnkre ráfér egy kis pihenés. De előbb még van néhány kérdésem magához. Nem kell válaszolnia, ha nem akar. Név, rang és azonosító számféle dolgok? kérdezte a lány. Igen, valami olyasmi. Hány katona jött fredericks mikor ide helyezték? A lány hezitált. most döntenie kell. Ha nem válaszol, nem fogom erőltetni a dolgot. Nem lesz kínzás, sem más szörnyűség, amivel teletömték a fejét az itteni szokásokkal kapcsolatban. Viszont bárhogy is dönt, tudnia kell, hogy pár órán belül pokoli csatát fogunk vívni Eswildért. A segítséget talán jó néhány életet megmenthet a saját egységéből és az én embereim közül is. J.J. megint hatalmasat harapott a szárított tojásból és békömből, majd a könnyével küzdködve belekezdett. 75 ember védte a helikopterek bázisát, és nagyjából 100 a belvárost, ők a megyei börtönben voltnak elszállásolva. Kezdett bele mi majdnem mindannyian csak a múlt héten érkeztünk a várostól délre lévő reptérre. Már akkor furcsáltuk, hogy így elutaztattak be minket, meg hogy tilos érintkezzünk a helyiekkel. Egy technikai és műszaki egység is érkezett a négy helikopterhez, ők állítólag még a régi hadseregben szolgáltak. Ezen kívül ott volt még Frederik személyes biztonsági osztaga. Fogalmunk sem volt, honnan jöhettek, de azokat a szemétládákat senki sem kedvelte. Teljesen elkülönítették őket tőlünk. A lányt végül vigasztalhatatlanul rázni kezdte a zokogás, John pedig biztatóan a vállára tette a kezét. Gondolom, ezek után árulónak számítok. Áruló az árulók között? J. J. Johnra nézett. Helyesen cselekedett. Most próbáljon megpihenni. Szeretném, ha mellettem lenne, amikor megkezdjük az akciót, talán életeket menthet, és még időben meggyőzheti a többieket az egységéből, hogy tegyék le a fegyvert. John felállt, JJ pedig kezében a felnyitott tojásos békönös konzervvel összekuporodott az ágyán. John odalépett a közelben áldogáló Kevinhez. Hallotta? Súgta oda neki. Minden szót! Reménykedjünk, hogy nem torkollik újabb vérontásba a dolog, már így is túl sok embert veszítettünk. Kevin nem szólt semmit. Muszáj aludnom pár percet, boldogulni fog addig? Sose voltam éberebb, uram! John elmosolyodott, és megveregette Kevin vállát. Önmagának is gyűlölte bevallani, de ebben a pillanatban igenis visszaélt a rangjával. Kétszer olyan idős volt, mint Kevin, és ezt már határozottan érezte is. Keresett egy félreeső, csendes sarkot, lefeküdt a puszta földre, és felszínes szendergésbe merült.